Бабусю поховала на околиці села неподалік від садиби Волинових батьків не минуло і року, як виросла на могилі розолога калина, та ще і на диво одразу ж заплодоносила. Маленький Волин часто приходив туди, сідав під деревом і подумки розмовляв з бабусею. Йому не раз здавалося, що він чує її, що говорить вона до нього. Шерохом калинових листочків усміхається калиновими ягодами, повними і червоними. Хоч усього їх вродило першого літа три брості. Волиновій якогось дня тихенько нашурхотіла на вухо саме калина, що надходить біда. Він розповів «Усе вдома, і батько його стир». Спершу посміявся з його слів, а потім – споважнішав. Якщо бабуся говорила з онуками із тамтого світу, його попереджала, то могло бути правдою. Видно, коли відходила вона у потобічний світ, що зветься Нав, то запримітила собі стежку, якою йшла. А такій людині, кажуть мудрі, боги можуть посприяти повернутися у наш людський світ, який Зоветься Яв. Є ще і третій світ прав. Але це ж світ, у якому живуть лише ті, що не знають це, може навіть боги світу. Коротше кажучи, стир потроху готував запаси харчів і всякого начиння, проте випадок, коли б довелося кудись тікати чи пересиджувати біду. Час, однак, минав. Усе було тихо і спокійно. Пересторога не справджувалась. Стир не лає волина і не нагадував йому про, здається, неслушну бабусину пересторогу з того світу. Та син якось сам сказав йому. Бабуся казала, що ми тікатимемо, а потім я надовго піду у далекий світ. На його слова цього разу вже менше звернули увагу, а згодом і розмови перед це втихли. Волин і далі багато часу проводив у лісі, і у лісовому житті знаходив для себе більше розваг, ніж удома а зі своїми двома меншими братами і двома старшими сестрами. Лагідний, добросердний, але відлюдник. Таким ріс з маличку. З маличку ж... І видно було, що навпрочуд ладний росте, славний, міцний і пружний. Саме в той рік, коли хлопчик ставав підлітком і котилося йому незабаром до раннього юнацтва, а вони жили у пущі, мати почала бідкатися батькові. «Дивися, який він ще дитинний, а ви сам у собі, ніякої цікавості до людей у нього немає». І не згадує, як ми у селі жили, які у нього там товариші були і товаришки. До речі, я лише на кілька літ старша була, ніж він нині, коли за тебе пішла. І не кажи, що і ти в його віці зовсім не думав про дівчат, про майбутнє, своє життя. «Та думав, думав», – погоджувався батько. «Тільки ж ми жили в селі серед людей». А це вже три роки відлюдками у лісі. Полювання, ягоди. І ось грядки твої, що над болотом. Так і живемо. Я вже гадаю, чи не пора нам вертатися у людський світ до людей. Поїду я, мабуть, у село, подивлюсь, що там сталося після тієї напасті. Як там люд наш? Щодо волина, то маємо ще час, а от наші дівчата обидві старші за нього. От їм пора до шлюбу. Ти чому про це нічого не кажеш? Знаєш, чоловіче, дівчата наші гарні. Заміж повипускають, лише у село вернемось. Тільки розвернутися треба. Хто сватами може бути і які з женихів хазяї. Я за дівчат не хвилююсь. Про хлопців менших ще рано думати. А от волин, тут мені серце відчує щось неспокійне. Чомусь аж моторошно часом, як починаю думати про його долю, підбиваю у пущу, а в мене раптом серце аж затьохкає в грудях, аж подих перехоплює. Страшно стає за хлопця. Я разу так побігла його було шукати, ніби світ за очі бігла. Вибігла до озера, глядь, а він сидить на верболозі, що схилився над озером, і у ту воду вдивляється. Мене і не помітив, доки не гукнула його. А тоді стріпинувся якось перелякано, ніби зі сну, і дивиться на мене невидюшими очима, якось мить ніби не пізнає. Та враз усміхнувся. Чого це ви, мамо, прибігли? Що з вами? Я кажу, що чомусь злякали за нього, аби він у пущі не заблудився. А він сміється, запевняє, що за ці роки кожну стежку тут довкруж вивідав. І де болото, де хащі, де стежки, де і що на озрі, усе знає».